помічаючи, як повсюди в них ростуть очі вічного нагляду. Навіть за нею, навіть за нею. Тоді ховалася сама за таємничі решітки к'йошка, сиділа там цілий день, відмовлялася від їжі, гнала від себе всіх. Приходила до неї стурбована валіде, підібгавши чорні губи, сідала навпроти, брала за руку, яка честь, мовила поважно. Аллах, поряд з яким на нижчому троні сидить пророк, бачить тебе, цікавиться тобою, стежить за кожним учинком і думкою, бо ж він визначив тобі таку особливу благословенну участь – жити з султаном, дати світові султана нового. Тягар пристрастий, страждань, підступів і марноти ховався в кожному камені, під кожним східцем, за кожним вічком решітки, у кожній бганці одягу. Хурем сміялася. Я рада. Ти занадто багато займаєшся науками. Це може засходити священому плодові. Хіба може зашкодити кому-небудь надмір розуму. Твій розум не може передатися синові. А кому ж він передасться? Та ще й не знати, чи син буде, чи донька. В тебе високий живіт – це ознака, що буде син. Мусульманські сини стоять у материнському лоні на ніжках, бо вони воїни Аллаха. Мабуть, вони всі були переконані, що в Хурем буде син, бо годили її як болятці, аж ставало смішно. Зате незмірного болю завдала Гульфем, яка, може, найбільше страждала від заздрощів до хорем. Про Махідевран не було мови, бо й самої Махідевран не було в Бабус Сааде і в муках безсонних ночей виплоджувала в душі помсту малій роксоланці. Бо жінки народжені для суперництва, а не для дружби. Гольфем прийшла до покою Хорем, коли та вела з двома вченими євнухами глибокодумну суперечку. «О, Аллах, ти зашкодиш своїй дитині!» – вигукнула Одаліска. «Вже чула про це», – спокійно відповіла Хорем. «Ти щось хотіла?» Хотіла тобі показати одну незвичайну річ. Прийди згодом, бачиш, я не маю часу. Це річ від його величності султана. Хурем кивнула євнухам, щоб вони вийшли. Глянула на гульфем суворо і недовірливо. Ти не дуриш? Справді від його величності. Для кого ж, для мене? Не все й для тебе. Це вже для мене. Стала розгортати з парчевої хустки, щось маленьке, вугласте. Показала черепахову коробочку, розкрила, подала хурем. Поглянь, які перли, це дарунок султана. Він прислав мені з Родосу. Тобі? Хурем не могла стямитися, в очах їй потемніло. Прокляття, прокляття, чому ж саме тобі? Бо я написала його величності листа про те, як кохаю і руся душею і тілом до його царственних слідів. Ти написала? Хіба ти вмієш писати або читати? Ти ж не вмієш нічого. Я попросила у хатун, і вона написала. І тепер маю дарунок. Поглянь, які перли. Вони рожеві, як мої перса. Хурем вдарила її знизу по руці, перли розсипалися по килиму. Гульфем на жахану дивилася на порожню шкатулку. Що ти наробила? Як ти сміла? Дарунок падешаха. Хурем сплеснула в долоні, служебкам, які виникли в дверях, показала на килим. Візьміть віночки і підметіть, повимитайте все, що тут знайдете. Тебе покарають, вирішала Гульфем, падаючи навколішки і похопцем збираючи перли. Тебе покарають тяжко і жорстоко. «Вже покарана», – заспокоїла її хорем. «Покарана й давно. Хіба ти можеш зрозуміти». Того ж дня, проклинаючи своє невміння писати і поклавши навчитися якнайскоріше, попросила добру стару жінку відіслати для султана кілька її слів. Каралася і каялася. «Щиро чи ні, то вже її справа. Хай думає, як хоче». До Валіде пішла і попросила замінити килими в покої. Може, на білі, як у самої Валіде.